Говард Філіпс Лавкрафт Барва споза межжя світу На захід від Аркгема Здіймається стрімкі безкиди, А видолинки там поросли густими лісами, Яких ніколи не торкалася сокира. Їй темні вузькі улоговини, Засхили яких чіпляються дерева, де жебонять струмочки, які не бачили жодного промінчика сонця. На пологіших схилах притулилися старовинні кам'яні ферми із приземкуватими, замщилими хатинами, які у прихистку величних скель навіки занурилися в роздуми про таємниці нової Англії. Втім, всі вони зараз стоять порожні, їхні широкі димарі обвалюються, а обшиті гонтом стіни загрозливо випинаються з-під низеньких мансардних дахів. Старожили звідси пішли, а чужинцям тут не подобається. На цих землях намагалися поселитися франкоканадці, індіанці, Італійці і навіть поляки. Проте ніхто не затримався. І річ не стільки в чомусь, що можна було там побачити, почути чи з чим зіткнутися, а радше в тому, що навіювала уява. Ця місцина взагалі погано впливає на уяву, а про приємні сни тут можна забути. Мабуть... Саме це і відлякує сторонніх, бо старий Еммі Пірс ніколи не розповідав їм того, що він пригадує з дивних часів. Еммі, який з роками трохи поїхав розумом, єдиний, хто там досі живе. Єдиний, хто досі говорить про ті дивні часи. Та й то він зважується на це лише тому, що його будинок стоїть край поля. І поблизу ходження шляхів навколо Арггема. Коли я тільки збирався вирушити до цих долин і пагорбів, щоб виконати необхідні заміри для нового водосховища, мене попереджали, що це лихе місце. Вперше я почув таке в Арггемі. А оскільки це стародавнє містечко сповнене відюмських легенд. Я собі подумав, що то одна з історій, які бабусі століттями розповідають онукам. Сама назва «Гибле пустище» здавалася мені надто дивною і театральною. Аж стало цікаво, як це вона потрапила до пуританського словника. А тоді я сам угледів оте темне плетиво у логовин – і схилів на заході долини, і вже нічому не дивувався, крім безмежної загадковості того місця. Я побачив його вранці, однак та місцина вічно повита тінями. Там занадто густо ростуть дерева, а їхні стовбури надто товсті для будь-якого нормального новоанглійського дерева. На пітьмавих стежинах поміж деревами було надто тихо, а лісова земля була надто м'якою, встеленою товстою ковдрою муху і прілого листя, що гнило тут либонь від початку часів. На просіках, переважно вздовж старої дороги, тулилися ферми, на обістях деяких із них Ще стояли всі будівлі, на інших тільки одна чи дві, а іноді й зовсім, лише самотній димар чи просто вхід до підвалу. Там буяли в суціль бур'яни і верес, у хащах яких снували дикі тварини. Над усім цим витав гнітючий дух неспокою і бриніла легка нотка несього світності та гротеску. Наче бракувало якоїсь невловимої деталі у перспективі чи світлотіні. Тож і не дивно, що чужинці не хотіли тут селитися, бо в цьому місці не хотілося залишатися навіть на одну ніч. Цей край надто нагадував пейзажі Сальватора Рози. Він дуже скидався на якусь заборонену гравюру, на сторінках книги жахіть. Але все це виглядало не настільки жахливо, як саме гибле пустище. Я збагнувся тієї ж миті, коли спустився до нього вниз розлогою долиною. Жодна інша назва не годилася, щоб назвати це. Так само і ніщо інше не пасувало так цій назві. Ці слова міг би дібрати поет – якби, бодай, краєм ока побачив цю місцину. Лебонь, думав я, споглядаючи її, тут бушувала пожежа. Але чому ж нічого більше так і не виросло на цих п'яти акрах сірої пустки, що простягалося до виднокола, наче випалена кислотою величезна пляма серед лісів і полів. Вона лежала на північ від старої дороги, лише трохи зачіпаючи південне узбіччя. Чомусь навіть сама думка про те, щоб підійти ближче, підняла в мені огиду. Але зрештою я змусив себе ступити туди тільки тому, що мене туди привела робота. На всій цій величезній площі нічого не росло. Скрізь лише жирний сірий порох чи то попіл, над яким здавалося навіть вітер Ніколи не віяв Дерева поблизу росли тонкі та хриляві До вкруги лежало чимало струхлявілих стовбурів Коли як квапливо переходив на інший бік пустища То встиг помітити праворуч від себе Купи цегли і каміння Які позначали рештки димаря і підвалу Та ще зяючи чорне нутро покинутого колодязя Затхлі випари з якого Забарвлювали сонячні промені Напрочут Химерними відтінками Навіть довгий Втомливий підйом вгору Лісистим схилом Який чекав на мене далі Здавався безмежно гостинним Порівняно із цим краєвидом Тож більше я не дивувався Страшним чуткам які переказує аргемський люд Поблизу не було ані будинків, ані руїн. Певно, навіть у давнину ця місцина була самотньою та віддаленою. А на зворотній дорозі, у присмерку, остерігаючись іти через ту зловісну пустку, я вирішив накинути гак і подався до місця манівцями дальньою південною дорогою. В глибині душі я хотів. Щоб небо захмарилось, бо в мою душу почав закрадатися страх перед глибокими небесними безоднями. Ввечері я порозпитував аргімців-старожилів про гибле пустоще і про те, що означала ця фраза. «Дивні дні» якось стільки разів ухильно бурмотіли у відповідь на мої розпитування. Втім, я не отримав жодної докладної відповіді, проте зрозумів, що ця таємниця не така давня, як собі уявляв. Це виявилося геть не старою легендою. Все трапилося ще за пам'яті тих, хто про це розповідав. Десь у 80-х, коли ціла родина, що жила в тих місцях, зникла або ж була убита. Ніхто не вдавався подробиці, і оскільки всі в один голос переконували мене не зважати на божевільні вигадки старого Еммі Пірса, я розшукав його наступного ранку, дізнавшись, що він самотньо живе у старенькому трухлявому будиночку, саме там, де дерева починали розростатися до небачених розмірів. Це була якась моторошно. Занедбана місцина, над якою вже починав витати слабкий сморід, що пробивається з будинків, які простояли занадто довго. Лише наполегливим стукотом я підняв з ліжка старого чоловіка, проте що, поки він нерішучи човгав до входу, збагнув, що він мені не радий. Він був не такий старезний, як я очікував, але його очі глибоко позападали, а неохайна одіж та сива борода виглядали і геть похмуро. Не знаючи, як найкраще налаштувати його на оповідь, я почав розповідати про свої справи, про заміри, які я проводжу, поставив кілька загальних питань про околиці. Він був значно більш тямущий та куди більш освічений, ніж я собі гадав. І перш ніж я оговтався, він уже розповів мені все те, що я загалом почув в Аркгемі. Він не був схожий на інших селян, з якими я стикався у тих краях, де планувалося водосховище. Я не почув від нього жодного слова протесту проти затоплення багатьох миль прадавніх лісів та земельних угідь. Хоча, здається, його власний будинок також стояв на землях, які мали бути затоплені після зведення загати. Єдина емоція, яку він виказував, це полегшення. Полегшення від долі, яка чекає на темні похмурі видолинки, в яких він провів ціле життя. А вже ж, їм краще бути під водою, а ще краще, якби їх затопили тоді, після дивних днів. І коли він отак розпочав розповідь, його хрипкий голос раптом зазвучав нижче, а сам він усім тілом подався вперед і почав емоційно вимахувати вказівним пальцем. Саме тоді я почув цю історію, і поки його деренчливий голос то хрипів, то шепотів, розповідаючи її, я раз у раз здригався, незважаючи на теплу літню днину. Мені нерідко доводилося допомагати йому пробиратися крізь нетрі його власної розповіді, виокремлювати фрагменти наукових теорій, які він повторював як папуга, завчивши слова професорів, а також заповнювати прогалини в оповіді там, де його відчуття логіки чи послідовності давало збій». Коли ж він закінчив розповідати, я вже не дивувався ні тому, що його розум потьмарився, а ні тому, що Аргемський люд неохоче говорить про гибле пустище. Ще до заходу сонця я поквапився назад у готель, остерігаючись, щоб ніч не застала мене на відкритій місцевості. Наступного ж дня я поїхав до Бостона і відмовився від завдання. Я не міг змусити себе знов вирушити в похмурий хаос старого лісу та круто схилів, чи ще раз побачити гибле пустище, де посеред покришеної цегли й каміння пусткою взяє колодязь. Невдовзі там таки побудують водосховище. Невдовзі всі ці прадавні таємниці будуть надійно поховані під товщою води, але навряд чи навіть тоді мені знов захочеться побувати там проти ночі, принаймні поки на небі сяють лиховісні зірки, і ніщо на світі не змусить мене випити води і нового водогону Арггема. Емі сказав, що все почалося з метеорита. До його появища з часів судилища над відьмами взагалі не було жодних неймовірних легенд. Та навіть і тоді ці західні ліси викликали куди менший жах, аніж маленький острівець посеред міскатоніка, де біля вигадливого кам'яного вівторя, старішого навіть за індіанців, засідав диявол. Ці ліси не вважалися населеними примарами, а їхній фантастичний присмерк ніколи не був жахливим. Аж до дивних часів. Тоді насунула ота надзвичайна біла полудна хмара. В повітрі залунали вибухи, і ген у далекій лісовій долині з'явився стовп диму. А вже до ночі кожен в аркгемі чув про великий камінь що впав з небес і приземлився прямо біля колодязя на обійсті Наума Гарднера. То його будинок стояв на тому місці, де пізніше утворилося гибле пустище. Ошатна біла хатинка Наума Гарднера посеред родючих садів та полів. Наум пішов до міста, щоб розповідати людям про камінь, і дорогою повернув до Еммі Пірса – тоді Еммі було 40 років, і він добре запам'ятав усі ті дивні речі. Наступного ранку вони з дружиною, разом із трьома професорами Міскатонікського університету, які поквапились на власні очі побачити дивного гостя із незнаних зоряних просторів, вирушили до місця падіння метеориту, а побачивши, здивувались, чому Наум... Напередодні назвав його таким величезним. «Він ссохся», – пояснив їм Наум, вказуючи на велику, каричнювату брилу на поораній землі та обвугленій траві біля старовинної криниці із журавлем на передньому дворі. Але вчені йому пояснили, що каміння не сихається. Від метеорита усе ще пащило теплом, а Наум заявив, що вночі він світився блідим сяйвом. Професори спробували відколоти шматочок геологічним молотком і виявили, що камінь напрочуд м'який. Він і справді був дивовижно м'яким, майже пластичним. Тож професори радше відколупали, аніж відкололи зразок, який забрали із собою в університет для дослідів. Вони поклали його у старе відро, позичене на кухню у Наума, бо навіть найменший шматочок вперто відмовлявся охолоджуватися. На зворотній дорозі вони також спинилися в Еммі, щоб перепочити, і, здавалося, замислились, коли пані Пірс зауважила, що уламок, схоже, поменшав і трохи опалив дно відра. Він і справді був невеликим, але, можливо, вони просто взяли менше, ніж гадали. Наступного дня, а діло було червні 82-го, не приховуючи свого захвату, професори поспішили назад. Минаючи хатину Еммі, вони розповіли йому, які дивовижі витворяв цей зразок і як він безслідно зник, коли його помістили у скляну пробірку. Пробірка також зникла. І вчені-мужі довго говорили про дивовижну спорідненість цього каменя із Кремнієм. У лабораторних умовах він поводився геть неймовірно. Залишався цілком інертним, не виділяв ніяких оклюдованих газів. Коли його нагрівали над вугільним пальником, ніяк не реагував на перл бури. Та й взагалі, як невдовзі виявилося, він ніяк не змінювався під впливом температури навіть у струмені оксиген-гідрогенового пальника. Під пресом він деформувався, а в темряві помітно світився. Вперто не бажаючи охолоджуватися, він невдовзі викликав захват у всього університету, а під час нагрівання біля спектроскопа він відкидав тони кольору не схожого на жоден знаний відтінок нормального спектру. Тож невдовзі почали говорити про невідомі елементи, неймовірні оптичні властивості та інші речі, які зазвичай кажуть збентежені науковці, стикаючись із невідомим. Тож так його і не охолодивши, вони почали експериментувати з ним у реторті, додаючи різноманітні реагенти – Вода на нього ніяк не вплинула, соляна кислота також. Азотна кислота і навіть царська вода лише шипіли і розбризкувалися на всі біч, торкаючись його інертно гарячої поверхні. Еммі нелегко було пригадати всі ці деталі, але він згадав деякі розчинники, коли я перелічив ті з них, які зазвичай використовуються – вони застосовували аміак та їдкий натир, спирт та ефір, огидний сірковуглець та ще з десяток інших. Але хоча з плином часу маса зразка стабільно зменшувалася, а сам шматочок здавалося поволі холонув, він усе ж ніяк не реагував із розчинниками. Вони ніби взагалі на нього не впливали. Втім, це безсумнівно був метал. Вдалося з'ясувати, що він був магнетичний, а після занурення у кислі розчинники на шматку метеорита були помітні слабкі сліди від манштетенових фігур. Коли температура зразка суттєво знизилася, досліди продовжились у скляному посуді. Саме у скляній колбі вони залишили всі уламки, на які подрібнили соціальний шматок під час дослідів. Наступного ранку... І уламки, і сама колба безслідно щезли. І тільки обвуглена пляма на дерев'яній полиці позначала місце, де вони раніше стояли. Все це професори розповіли Еммі, навідавшись до нього наступного ранку. І він знову вирушив з ними, аби поглянути на кам'яного посланця зірок, цього разу без дружини». Метеорит, очевидно, зсихався. І навіть високочола професура не могли сумніватися в реальності того, що бачили. Навколо брунатної брили, що помітно зменшилася і лежала біля криниці, тепер було порожнє місце і купи вивернутої землі. Те, що вчора мало добрих сім футів у діаметрі, зараз ледве сягало п'яти. Камінь був досі гарячий. І вчені-мудреці, уважно вивчаючи його поверхню, молотком і зубилом відкололи ще один, більший шматок. Цього разу вони сягнули глибше, і витягаючи фрагмент споруди, побачили, що ядро цього об'єкта відрізняється від решти речовини. Вони знайшли всередині щось схоже на оболонку великої кольорової глобули, вкрапленої в породу. Було майже неможливо описати її колір, що нагадував певні елементи дивного спектру самого метеорита. Загалом, його й кольором можна було назвати лише з великою натяжкою. Глобула була гладенькою на дотик, а побіжний огляд показав, що вона крихка і порожниста. Один з професорів легенько цюкнув її молотком, і вона... Тихенько хруснувши, розбилась. Всередині не було нічого, а в момент розламування зникли і всі сліди самої глобули. Після неї в породі залишилась хіба невеличка сферична порожнина з отридюйми діаметром. І всі нараз вирішили, що їм вдасться знайти інші інклюзи, раз уже вони втратили місці цієї. Але припущення не справдилося. Після кількох марних спроб знайти нові глобули в метеориті, науковці пішли геть із тим зразком, який вони здобули вранці, і який, втім, у лабораторії поводився ані трохи не краще, ніж його попередник. Він був пластичним, екзотермічним, магнетичним, трохи люмінесцентним, трохи холонув у сильних кислотах, відкидав барви невідомого спектру. Поволі зникав на повітрі, взаємознищувався і скремніє вмісними компонентами. І це все, що взагалі вдалося з'ясувати. Наприкінці серії дослідів науковці з університету змушені були визнати, що вони його неспроможні класифікувати. Він не належав цьому світу, а був частинкою великого зовнішнього простору і тому був наділений, його властивостями І підкорявся його законам Тієї ночі шаленіла буря А коли професори прийшли до Наума наступного дня Їх чекало гірке розчарування Бувши магнетичним Камінь виявив дивовижні електромагнітні властивості Він, як сказав Наум Притягував усі блискавки До того ж із дивовижною регулярністю Фермер бачив, як за одну годину блискавка шість разів вдаряла у шматок каменя на його передньому дворі. А коли буря стихла, там не залишилось нічого, крім ями біля старої криниці з журавлем, напівзасипаної землею. На тому місці спробували копати, але безрезультатно. І вчені підтвердили факт його цілковитого зникнення. Це був Абсолютний провал Чиним нічого не залишалося Як повернутися до лабораторії І продовжити експерименти Із фрагментом Що зменшувався І який вони дбайливо зберігали У свинцевому ящику Він проіснував цілий тиждень Продовж якого Не вдалося з'ясувати Нічого вартісного Він зник Без жодного залишку І до того часу Професори впевнилися, що вони насправді бачили на власні очі таємничу крихту незвіданих беззодень за межами світу. Єдине дивне послання з інших світів та інших вимірів матерії, енергії та буття. Звісно, хоча й не без фінансової підтримки коледжів, артгемські газети чимало понаписували про цей випадок, не раз навіть посилали репортерів на бесіду із Наумом Гарднером та його родиною. А після того, як одна щоденна бостонська газета направила туди свого журналіста, Наум одразу став кимось на кшталт місцевої знаменитості. Він був високим, добросердим чолов'ягою років 50 Жив разом із дружиною і трьома синами на охайній фермі посеред долини – вони з Еммі часто ходили в гості один до одного. Їхні дружини також товаришували. За всі ці роки Еммі жодного разу не сказав про нього кривого слова. Здається, Наум трохи запишався від уваги, яку тепер привертала його домівка. І наступні кілька тижнів чимало говорив про метеорит. Липені серпень видалися спекотними, тож Наум... Тяжко працював на сінокосі десяти акрового пасовища на протилежному березі струмка Чепмена, провуруючи своїм торохкітливим возом глибокі колії на тінистих стежках. Праця виснажувала його як ніколи раніше, і він почав відчувати вагу років на своїх плечах. Тоді настав час жнив та збору врожаю. Поволі достигали груші та яблука. А Наум божився, що його сади родять як ніколи раніше. Фрукти були неймовірно великі та й виблискували незвичайно насиченими кольорами, тож довелося замовляти нові діжі, аби помістити увесь майбутній врожай. Але Наума спіткало страшне розчарування. Жоднісінький плід з усього багатющого врожаю Неможливо було їсти. У солодкий аромат груш і яблук впліталася невловиману дотна гіркота, тож навіть найменший шматочок надовго залишав гидотний присмак. Те саме було і з динями та помідорами, і Наум із Сумом побачив, що увесь його врожай пропав. Швидко пов'язавши між собою події, він заявив, що метеорит отруїв ґрунт. І подякував Богу, що більшість його дерев росли на височинах далі, вздовж дороги. Зима видалася ранньою і дуже морозною. Еммі бачив на ума рідше, ніж зазвичай, але зауважив, що той виглядає стурбованим. Усе його сімейство стало якимось мовчазним та відлюдкуватим. Вони почали пропускати церковні служби та різні вечірки, що проводилися в селі. У них не було жодних очевидних причин для такої замкненості чи що меланхолії, хоч усі вони час від часу скаржилися на все гірше здоров'я і постійну тривогу. Сам Наум вельми докладно пояснив природу цієї бентеги, розповівши, що його стривожили сліди на снігу. На перший погляд, то були звичайнісінькі собі сліди рудих вивірок, зайців та лисиць, як і кожний зими. Але досвідчений фермер божився, що з ними щось не так, і з тим, як саме вони були розташовані. Він не вдавався в деталі, але, здається, думав, що вони не зовсім відповідають, що вони не зовсім відповідають його уявленням про нормальну анатомію вивірок зайців та лисиць. Еммі без особливої цікавості слухав ці балачки, аж поки однієї ночі йому не довелося їхати санями повз будинок Наума, повертаючись від Кларка Корнера. На небі сяяв яскравий місяць, а через дорогу саме плигав заєць. і його стрибки були настільки довгі, що це не здалось нормальним ані Еммі, ані його коневі. Насправді останній мало не вирвався, і його стримали лише міцно напнуті вішки. Відтоді Еммі значно більше довіряв оповідкам Наума. І все дивувався, чому це Герднерові пси стали такі тихі та сумирні. Здавалося, в них просто не було настрою гавкати. У лютому Хлопчаки Макгрегора з медоу Хіл полювали на лісових бабаків і неподалік від оселі Гарднера підстрелили одну вельми цікаву особину. Пропорції його тіла дещо відрізнялися від нормальних, хоча й важко було докладно пояснити, чим саме. А на морді застиг вираз, якого ніколи не бачили у бабака. Хлопці дуже перелякалися і одразу ж викинули потвору, тож селяни дізнались про неї лише з їхніх гротескних оповідок. Але всі вже помітили, що біля будинку Наума увесь час харапудилися коні, і з цього зародилися перші сільські легенди, які швидко почали обростати подробицями. Люди присягалися, що біля Наумового дому Сніг танув швидше, ніж деінде, інде, а на початку березня у крамниці Поттера, що в Кларкс-Корнер, перелякані люди довго обговорювали новину. Того ранку Стівен Райс проїздив по Гарнерів і побачив пагони скунсової капусти, що випиналися з-під багна на узлісі по той біч дороги. Ніхто й ніколи не бачив настільки великих паростків, а їхній дивний колір взагалі не надавався до опису, виглядали вони жахливо, а кінь форкав і харапудився від сморуду, який і самого стівена вразив своєю неймовірною міцністю. Того ранку ще кілька людей вирушили до Гардера, щоб на власні очі. Побачити ті химерні паростки, і всі погодилися, що такі рослини нізащо не могли б вирости у нормальному місці. Також чимало згадували про минулорічний втрачений врожай, і тепер уже всі, як один, були переконані, що наумова земля отруєна. Звісно ж, винуватцем був метеорит, а пам'ятаючи, яким дивним. Вважали той камінь науковці з університету, деякі фермери вирішили про це з ним поговорити. І вони одного дня таки навідали Наума. Але не надто шануючи сільські побрехеньки та різний фольклор скептично поставилися до оповідей селян. Так, рослини були поза сумнівом дивні, але вся скунсова капуста – Зрештою, має не дуже тупову форму та аромат, зрештою, як і колір. Можливо, в ґрунт потрапив якийсь мінеральний елемент із каменя, тоді скоро він вимиється водами. Що ж до слідів із харапуджених коней, то це, звісно ж, сільські байки, які не могли не виникнути після падіння метеорита. Серйозним людям нічого було робити серед цих чуток. Бо ж забобонні селяни ладні були повірити у все і переповідати що завгодно. Тож впродовж усіх дивних днів вчені зневажливо трималися осторонь Тільки один із них, коли йому майже через півтора роки під час слідства дали пил для аналізу, пригадав дивовижну барву скунсової капусти. Яка справді дуже нагадувала ту незвичну ділянку спектру, що відображав фрагмент метеорита на спектроскопі, якою відливала тендітна глобула, що її знайшли в середині каменя з безодні. Під час розслідування зразки пилу спочатку перебували у тій самій незвичній ділянці спектру, але згодом втратили свої властивості. Біля Наумового дому Надто рано почали розпускатися дерева Які ночами зловісно хитали гіллям на вітрі Другий син Наума, Тадей Хлопчина 15 років Божився, що навіть коли не було вітру Вони все одно хиталися Але це здавалося неймовірним Навіть для пліток Втім, у повітрі Виразно витала якась тривога. У всього сімейства Гарднерів з'явилася звичка мимо до чогось дослухатися. Хоча й ніхто з них не міг достеменно пояснити, що саме вони намагаються почути. Так вони поводилися переважно в миті якогось потьмарення. І, на жаль, із кожним тижнем таких випадків лише більшало. Аж поки всі почали подейкувати, що з Наумовою родиною щось не так. Коли проріс перший ломикамінь, то він теж мав дивне забарвлення. Не такий, як у скунцевої капусти, але дуже схоже. І так само цей, нікому невідомий колір навіть не було з чим порівняти. Наум повіз кілька квіток до Аргема і показав їх редактору місцевого видання «Гезет». Але цей діяч тільки спромігся, що написати гумористичну статтю, в якій темні страхи селян поставали звичайним безглуздям. Дарма Наум розповів цьому байдужому міщанину про зв'язок між Ломикаменем і тим, як почали поводитися Величезні жалібниці переростки Квітень і взагалі приніс селянам якесь безумство Саме тоді люди почали уникати дороги повз будинок Наума Так що згодом вона геть спорожніла Вся річ була в рослинах Фруктові дерева як одне розквітли у дивних барвах А крізь кам'янистий ґрунт у дворі та на прилеглому пасовиську проклюнулася дивовижна рослинність, який лише досвідчений ботанік зміг би співвіднести із типовою для цього регіону флорою. З усього, що росло на цій землі, тільки трава і листя залишилися нормального кольору. Всюди були тільки ці, наче сухотні пародії на рослин, забарвлені хворобливим, небаченим примарним кольором, якому немає місця серед відомих на землі відтінків. Від пагонів розбитого серця наче віяло постійною загрозою, а перстач розростався все більше і більше, набуваючи тієї самої збоченої барви. Емі та Гарднери запримітили, що між більшістю цих відтінків Існує якась страхітлива подібність, Ба більше, вони всі нагадують Колір крихітної глобули метеорита. Наум переорав і засіяв Десятиакрове пасовище, Проте землю навколо дому не чіпав. Він знав, що користі з неї вже не буде, І сподівався тільки, що літня рослинність Витягне отруту із ґрунту. Тепер він був готовий практично до всього. Він звикнувся з думкою, що біля нього постійно щось є. Щось, що тільки чекає, аби його помітили. Звісно, на ньому позначилося й те, що сусіди стали уникати його будинку. Але набагато сильніше це далося в знаки його дружині. Щодня ходячи до школи, Хлопці почувалися краще, але і їх лякали ці чутки. Найбільше потерпав чутливіший за інших дітей Тадей. У травні з'явилися комахи, і все на умове обійстя перетворилося на соцільний жах, сповнений цих дзискучих і повзучих тварюк. Більшість потвор розміром і поватками – навіть близько не нагадували своїх нормальних родичів, а їх нічна поведінка просто заперечувала весь попередній досвід вивчення комах. Гарднери почали чотувати вночі, чотували, вдивляючись у темряву, очікуючи якоїсь несподіванки, вони й самі не знали, на що чекають. Саме тоді всі переконалися. Що тадей казав правду про дерева. Пані Гарднер також побачила це з вікна, спостерігаючи за дебелим кленовим гіллям, що вимальовувалося на тлі осяяного місяцем неба, гілки, вочевидь, хиталися, хоча вітру зовсім не було. Мабуть, річ була у соках, все, що навколо росло, було якимось. Химерним. А все ж, честь зробити наступне відкриття належала не наумовій родині. Постійні дива притупили їхнє сприйняття, і полохливий комівояжер із Болтонського млина, що однієї ночі їхав собі тією дорогою, гадки не маючи про місцеві легенди, зауважив те, чого вони вже не помічали». По приїзді в Аркгем, його розповідь коротеньким абзацом надрукували у Гезет. І тільки після цього всі фермери разом із Наумом вперше це побачили. Ніч видалася темною. Фари його кабріолета ледь світили. Але в одному видолинку біля ферми як усі зрозуміли, зі статті йшлося про наумову ферму, було трохи світліше: вся рослинність навколо світилася тьмяним, але рівним сяйвом: городина, трава, листя, квіти, а на мить йому взагалі здалося, що на задньому дворі біля стодули заворушилася якась. Фосфоресцентна маса. Доти здавалося, що пошість не зачепила траву. Тож корови спокійно собі паслися на лузі біля дому. Але під кінець травня молоко теж почало псуватися. Наум перегнав корів на височини, і, здається, проблема вирішилася. Невдовзі після цього стали надто помітними зміни у траві та листі. Вся зелень сіріла і робилася навдивовижу крихкою. Тепер ту місцину навідував хіба лише Еммі, але і його візити траплялися все рідше. Коли школа закрилася на канікули, Гарднери фактично виявилися відрізаними від світу, а нерідко навіть просили Еммі владнати у місті їх справи. І фізичний і психічний стан родини стрімко погіршувався. Тож ніхто особливо не здивувався, коли околицею почали ширитися чутки про божевілля пані Гартнер. Це трапилося в червні, десь через рік після падіння метеорита. Бідолашна жінка почала кричати про щось у повітрі. Щось чого вона не спроможна описати. У своїх мареннях вона не вимовляла жодного іменника, самі лише займенники з дієсловами. Щось рухалось, мінилось, переливалось, і вуха вловлювали імпульси, що не були звуками. Щось забрали, її спустошили. В ній є щось, чого не мало бути. Комусь треба це прогнати. Вночі немає спокою. Стіни та вікна мінялися місцями. Наум не помістив її у психіатричну клініку штату, а дозволив їй вільно блукати будинком, поки вона не шкодила собі чи іншим. Він нічого не робив навіть тоді, коли відбулися зміни в її зовнішності. Але коли хлопці стали її боятися, а Тадей мало не втратив свідомості, коли вона почала корчити йому гримаси, Наум таки замкнув її на горищі. До липня вона перестала говорити і пересувалася лише навкарачки, а під кінець місяця Наумові здавалося, що вона трохи світиться у темряві, як це раніше сталося, з рослинами. Незадовго перед цим із обійстя повтікали всі коні, їх щось розтривожило посеред ночі, і вони страшенно ржали та били копитами. Здавалося, ніщо не могло їх втихомирити. А коли на ум відчинив стайню, вони кинулися звідти, наче перелякані олені. Цілий тиждень знадобився, аби розшукати всіх чотирьох коней. А коли їх знайшли, вони виявились некерованими, і від них вже не було жодної користі. Щось потьмарило розум тварин, тож з милосердя їх мусили пристрелити. Наум позичив вемі коня для сінокосу, але той уперто відмовлявся наближатися до стодоли. Він сахався, дибився і ржав, тож зрештою... Його довелося залишити на подвір'ї, поки чоловіки розвантажували вважений віз із сіном і скритували його. А зелень все сіріла і осипалася. Навіть квіти, які нещодавно розквітли настільки дивними кольорами, тепер посіріли, а плоди тьмяніли, сихалися і втрачали смак. Айстра і золотушник – Розпустилися сірим І з потвореним квітом А троянди, цинії і тарожі Виглядали так потворно Що їх позрізав Зіна Найстарший наумів хлопець До того часу Дивні роздуті комахи пощезали Навіть джоли Залишили вулики І полетіли в ліси До вересня Вся зелень стала осипатися сірою пилюкою, а Наум почав боятися, що дерева загинуть перш, ніж отрута вимиється з ґрунту. На той час його дружина геть втратила глуст і постійно кричала голосом, від якого кров холонула в жилах. Тож вони з хлопцями постійно перебували в стані нервової напруги. Тепер уже... Вони самі цуралися людей. А коли в школі знов почалися заняття, хлопці до неї не пішли. Але саме Еммі, один із тих небагатьох, хто їх усе ще навідував у ті часи, першим збагнув, що вода в криниці більше не придатна для пиття. Щось недобре було в її смаку. Хоча вона не була ані затхлою, ані засолоною. тож Еммі і порадив другові хоча б тимчасово викопати ще одну криницю вище схилом, поки не очиститься ґрунт. Наум пропустив його застереження повз вуха, бо на той час уже встиг звикнути до всіх неприємних дивовиш. Один за одним. Минали порожні дні А вони з хлопцями споживали отруєні харчі І так само звично пили ту воду і їли ті огидні, погано зготовані страви Та механічно виконували свою тяжку монотонну роботу Усіх їх охопила якась тупа байдужість немов вони увесь час перебували за межами відомих площин реальності Наполовину занурені в інший світ, рухаючись до вже визначеного Фатуму. Зазирнувши до Криниці, у вересні збожеволів Тадей. Він пішов з відром по воду, а повернувся вже без нього. Він кричав і розмахував руками, іноді зриваючись на безглузде белькотіння чи шепіт про барви, що рухаються. Там, внизу. Вже двоє з родини злягли, але Наум іще якось тримався. З тиждень він дозволяв хлопчині вештатися околицями, аж поки в того почали заплітатися ноги, і він став травмуватися. Після чого Наум і його замкнув у кімнаті на горищі, що була навпроти тієї, де утримувалася його матір. Було жахливо слухати, як вони кричать одне до одного через замкнені двері. Особливо маленькому Мервіну, якому здавалося, що вони розмовляють якоюсь жахливою неземною мовою. У Мервіна розвинулася страшенно хвороблива уява, а тепер, коли батько замкнув брата, що був йому кращим товаришем в іграх, його енергія не знала виходу. Приблизно тоді ж худобу опосів мор. Птиця швидко сіріла і гинула, а її м'ясо було сухим і смердючим. Свині ж росли неймовірно жирними, а тоді з ними раптом стали відбуватися гидотні зміни, яких ніхто не міг пояснити. Звісно ж, їхнім м'ясо ні на що не годилося, і в Наума почали опускатися руки. Жоден сільський ветеринар не наважився б зайти на їхнє обійстя, а фахівець із Аргема нічим не міг зарадити. Свині також сіріли, сихалися і ще до смерті розпадалися на порох, а їхні очі та рила помітно деформувалися. І годі було збагнути причину цього, бо ж худоба ніколи не їла заражених рослин. Тоді щось підкосило й корів. Деякі їхні частини, а іноді й цілі тіла, незбагненно драгліли і зморщувалися, ніби зсідаючись. А раптова смерть тварин, чи й просто розклад тіла, стали звичним ділом. На пізніх стадіях, а кінчалося завжди смертю, вони також сіріли і всихали, як дещо раніше свині. Про труту навіть не йшлося, бо всі запаси зберігалися в надійно замкненій стодолі. Ніякі заблукалі тварини не могли передати зарази, бо яка ж тварина зможе пройти крізь суцільну стіну? Отже, хвороба мала природне походження – Проте відповідь на питання, що ж то за хвороба спричиняє до такого, була за межами людського розуміння. Дожнив у їхньому господарстві не дожила жодна тварина. худоба й птиці загинули, а собаки повтікали. Однієї ночі зникли всі три собаки, і більше про них ніколи не чули. Ще раніше... Втекло п'ятеро котів, але їхнє зникнення навряд чи хтось і помітив, бо, здавалося, тепер в околиці не було жодної миші, а дбала про котів свого часу лише пані Гарднер. 19 жовтня Наум добрів до будинку Еммі із жахливими новинами. Бідолашного Тадея у його кімнаті на горищі спіткала смерть. І то така смерть, про яку він не може говорити. Наум викопав могилку на родинному кладовищі за фермою і поклав туди рештки, які вдалося зібрати. Він казав, що до Тадея нічого не могло проникнути, бо маленьке віконечко на засові і замкнені двері були цілі, а все ж, щось там побувало. Так само, як раніше у хліві. Еммі з дружиною, як уміли, заспокоювали згорьованого чоловіка. Проте самі, втішаючи його, тремтіли. Здавалося, все навколо гарднерів, до чого вони не торкалися, потрапляло в обійми незбагненного жахіття. І навіть сама присутність одного з них в домі Відчувалася як подих безіменних і незнаних світів. Попри величезне небажання, Еммі супроводив Наума до його дому і зробив все, що міг, аби вгамувати історичний плач маленького Мервіна. Зіну заспокоювати не довелося. Він останнім часом взагалі нічим не займався. Лише сидів, тупо вирячившись у простір і машинально робив усе, про що його просив батько. Еммі ще подумав, що доля милосердна до малого. Інколи на мервінові крики лунала відповідь з горища, а на всі запитальні погляди Еммі на ум казав, що його дружина дуже хворіє. Коли почало смеркати, Еммі подався до себе, бо навіть дружба не могла, Змусити його переночувати в тій місцині, де вже починала блідо світитися зелень, а дерева хиталися без вітру. На превелике щастя Емі в нього була не дуже багато уява. Навіть в осереді жахіть його розум якось давав собі раду із цим. Але якби він зміг пов'язати між собою всі ті дивні події і бодай трохи поміркувати про них то безсумнівно також втратив би розум. Тож у сутінках він покинув будинок, і в його вухах ще довго, страхітливо відлунювали верески божевільної жінки та знервований дитячий плач. Три дні по тому, рано вранці, Наум вскочив до Еммі на кухню, і не знайшовши там господаря, Вели в душу у своїй сповненій відчої оповіді пані Пірс, яка сиділа там, заціпенівши від жаху. Цього разу йшлося про маленького Мервіна. Він зник. Пізно вночі Мервін з ліхтарем і відром пішов по воду і не повернувся. Він останнім часом був сам не свій, заледве розумів, що робить – Кричав вечорами. Тоді з надвору також пролунав крик. Але перш ніж батько встиг відчинити двері, хлопчик уже зник. Ліхтар, який він взяв із собою, не світив, а самого хлопця не було й сліду. Тоді Наум подумав, що ліхтар з відром також зникли. Але на світанку, повертаючись із пошуків лісами і полями, що тривали всю ніч, він знайшов біля криниці деякі дуже дивні речі. Там була покорчена і очевидно якимось чином розплавлена грудка металу, яка раніше, ймовірно, була ліхтарем. А погнута дужка і покручені обручі, що теж напіврозплавлені лежали поруч, швидше за все були залишками відра. І це все. Наум не знав, що й думати. Пані Пірс розуміла ще менше. Та й Еммі, коли він, повернувшись додому, вислухав цю історію, не міг сказати нічого путнього. Мер він зник. І не було жодного сенсу розповідати про це сусідам, які вже й без того сахалися гарднерів. Проте так само марно казати щось людям і в Аркгемі, які звикли з усього лише насміхатися. Спершу не стало Теда, а тепер і Мервіна. Щось чаїлося, чаїлося і вичікувало. Чекало, поки його побачать. Відчують, почують. Наум також готувався до такої долі. І останок попросив Еммі, Наглянути за його дружиною і Зіною Якщо вони його переживуть Мабуть, це була кара за якусь провину Хоча він і не міг збагнути за яку саме Бо ж він, Наум, скільки себе знав Завжди слідував шляхами господніми Більш ніж два тижні Еммі нічого не чув про Наума Аж зрештою стривожений тим, що могло трапитися, переборов страх і